40 anos amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boides, do 89.4 FM Un programa en lingua galega, Galegos Novais E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que en galego eh, o primeiro é o blog que é galegosnovais arroba e un correo electrónico que é galegosnovais arroba gmail.com Así que vamos dar a, as boas tardes Que hoy estamos acompañadiños sí sí ya te hemos convidado verdad muy buenas tardes bien queridos a galegos no vais para todos los dos orñas de radio en galego para con música con entretenimiento con <ríe> noticias con entrevistas y además con visita especial con una visita especial a, aquí saludamos precisamente a A, a, a una escritora... Dona Fina Tizón. Escritora, poeta, no sé. Muy buenas tardes, boas, Fina. Buenas tardes, buenas tardes. A, chécate un poquillo al micro, que si no, no te escoitan. Buenas tardes, Xulio Armando. Hoy eh, bueno, pues, pues tenemos mm, <risa> de, ocasión de oh, eh, poder hablar... Eh, exactamente, de hablar en directo desde aquí. Con <risa> Fina, que ha escrito... Además, vengo a presentarnos un libro que parece ser que ya comenzan a... a venderse de na, nas, librería. nas librerías nas sí. librerías, pero que, bueno, que ainda non eu fiz a presentación, vamos a ser primicia para todos os <risas> nosos ventes, eh? exactamente, efectivamente <risas> sí, sí. vale, por veña, vamos a dar un pouco de, de un pouco de bombo e un pouco de música, que que xao técnico nos ten preparado por ler algo de música vale. así que, adiante o play Bueno, Xulio, xa temos outro lado do fío telefónico a Olimpi Olim Olim Olim, Olim. Olimpio, pero que él ten a súa pasina como Eso Oli Xiralde Xiralde E eh, vamos o... a falar con él, pois pues, xa que é un artesán Un lutier sí. Un luthier destos de, de De instrumentos danos a terra Vale o sea, o... Muy boas tardes Moi boas tardes os dous. Moitísimas grazas por atendernos, Oli. Benvido, moitísimas gracias A verdade que acabamos de escoitar unha peza de música que te, que tocabas aí cun un, unha persoa o teu carón que celebraba precisamente a, a alborada de Rosalía. Lógicamente, para non ser un placer recibirte, non sómente es por eso por ser un, un lútir de gaitas e frautas galegas requintas tamén, que, uh -huh. que non tamén por feito de que ti eres vicepresidente da do, Asociación de Gaiteros de Galicia, non? Bueno, sí, vamos a ver, é un cargo é un pouco simbólico e porque ten que haber un vicepresidente, unha, non, hai, non hai cargos esto unha directiva, é, pasa que me tocou ese, ese, ese posto pero bueno, andamos aí traballando pola, pola música do país é, é, é, é, é, por dignificar o, o nos instrumentos No, no boa, fantástico, para non ser un placer e unha honra. Um, Quizais o, o instrumento que máis se solicitan, bueno, tú como lutier, que é a gaita ou a Qual é a requinta Cual é dos dous? Eh, vamos a ver, Eu sempre digo Eu do que vivo de facer gaitas <risos> o, Outra cosa non, a, non, non se tocará no país Pero a gaita é, é o instrumento nacional e, e entón o que me dá de comer é a gaita claro. eh, eu, como, eu como flautista requinteiro Pois, pois me gusta facer flautas E facer requintas O que pasa que, que bueno que é un instrumento máis minoritario E, e, e non, é, non é Me gustaría facer tantas como gaitas Pero non hai, non hai tanta demanda como de gaitas E ademais precisa unha Unha mellor interpretación e unha, bueno, quizás máis especialización tamén ca a propia gaita, non? Non, non, vamos a ver que, eh, eu creo que a nivel de virtuosismo e de especialización ahora mesmo eh, o que, que hai de todo verdad, todo. No, no país son gaiteiros con, con as Uh -huh. unhas facilidades, e unha técnica que, que igual fai 35 ou 40 anos cando empecé llevo a tocar, eh, non había uh -huh. e agora hai, hai, hai gaita no conservatorio e, e, e os, os gaiteiros te, teñen unha, unha calidad de técnica moi grande. A requinta re é un instrumento que, que se sigue tocando eh, moi ben e moi virtuosamente pero non hai unha escola digamos eh, non está tan evolucionado como a gaita o tema do ensino claro, do, claro. do instrumento claro. Claro, claro. bueno, pero que, que sigue siendo instrumento tradicional galego que paga pena es que tengo cosa. quería felicitarte por una cosa que nos acaba de llegar por lo menos aquí en relación que que vas a hacer una mostra de luthiers ahí en, Goim en Coimbra, vas a participar Eh, si, sí, eh, convidarnos este ano ao meu amigo Xaneco e a min el Faizan, Xaneco Faizanfonas de percusión e ao fago ah. de estas frautas e eh, vamos a ir un pouco a representación do país a, a, a Coimbra hai uh -huh. 40 tantos expositores alá en no conservatorio de Coimbra que é onde se falla a mostra e, uh -huh. bueno, vamos un pouco a representar o país Nora, boa, <risa> felicitación por, porque a min <risa> o que máis me gusta dos instrumentos, bueno A gaita en primer lugar. Claro. Pero que a zanfona tiene un sonido tan bien feito También. que enamora. También. Sí, es un son que envolve, que nos lleva otros tempos. Bueno, recórdanos sus cantares de cebos, regueifas, sí. todas estas cosas. Sí, sí, sí. De verdad que estás metido con, con algo que tradicionalmente se... Es, se reclama, por así decirlo, e, eh, bueno, sodes bastantes os, os luthiers que, que en Galicia se dedican precisamente a, a bueno, pues, a, a eses os instrumentos tradicionais. De verdade que en, na Diputación de Ourense, na Diputación de, de Lugo, vosotros en, en, en Pontevedra tendes varios talleres tamén arriba, no, bueno. yo, so, so a verdad que bueno eh, contando se bane por aí arriba que sei, muitísima sódes moitos a verdad que hai donde ixr quito estás nombrando referentes, ¿no? Digamos eh, esas escolas, esas claro, esas escolas das facultades de de Lugo e Ourense, eh a lá en Pontevedra está a escola da Universidade, Universidade eh, Popular, sí, na, sí. na escola de Artes y Oficios de Vigo, que foi onde aprendinheo co mestre Antonio Corral. Sí. E, e, e esos son os referentes e pois falas do nome de Seivane que, un, que pois, é unha saga familiar que le van facendo gaitas desde os anos 40 e, e bueno, que é un nome que, que, que, que pon o me da gaita galega eh, ao largo de todo o mundo pero ahora mismo eh, no país Pois, pues, tranquilamente, hai 150 talleres en instrumentos tradicionais. Que Isto é unha cosa que non ten parangón en ningún lado da Península e creo que nin da Europa. Uh -huh. Non a boa, non? Iso quere que se está... Pro, pro promocionando un instrumento tradicional galego fora de serie. Bueno, se Iván e coñecemoslo aquí, que foi aquí precisamente onde onde onde empezou, seu pai seu a, facía. Álvaro, Álvaro viviu en Cataluña en, en, Catano, en, Catano, en, en Barcelona, así, claro, eh. en Barcelona, efectivamente. Sí, sí, sí. Y, y, y casou, casou alí, de feito. Sí, sí, sí, eh. sí, sí. A, mí gust, a mí gustaríame preguntarlle unha cousa, Oli. Sí. Mira, bueno, estamos falando sí. con Fina Tizón Eh, mm, Encantado sí, eh, Igualmente de sentirte falar eh, Ben, eh, a mi gustaría saber Canta da, nas bandas Cantas persoas As integran as, as bandas dos gaiteiros Cantas no, persoas As bandas dos gaiteiros Non entendo ben sentir Por lo que eu que, eh, que entendo sí. Queres de decir que Cuántas persoas, persoas... Persoas, efectivamente. Persoas eh, fan unha banda. Fan unha banda, efectivamente. Ah, bueno, iso... Pois, pues aí me metes nun compromiso. <laughs> <laughs> me metes nun compromiso. Porque eu, vamos a ver... Eh, O fenómeno das bandas de gaitas, ese, ese fenómeno que, que da, é un pouco alleo o meu. Eu estou moi metido na, na música tradicional, eh, nas formacións de cuarteto, incluso nas, da, digamos, pe, pe, pequenas agrupacións de gaitas. No hai, hai. E, ese fenómeno que saliu, que nasceu nos anos 90 na Diputación de Ourense, das, das grandes bandas de gaitas marciales, estas mm. famosas, mm, a verdade que está un muy o march en de las, pareceme un producto foráneo foráneo, copiado mm -hmm. dos escoceses. Y sí. entonces non tampoco, es decir, non che non che sei decir eh, a cantidad de que mm -hmm. que, que, que de de, de que o integran. Como mm -hmm. se decir que por exemplo, na asociación de gaiteiros eh, temos 900 socios eh, que que, que un, é un número muy bastante bem. grande para unha asociación cultural, no? Pero pero no país tranquilamente habrá alrededor dos, dos 10.000 ou 15.000 entre, entre 10.000 e 15.000 gaiteros debe haber seguramente. Muy ben. Sí, sí. Moitas grazas. No, nada. A ver. A ver. Puntualizando o que acabas de dicir, Oli, o que se pode dicir banda, en realidade, pois ten unhos componentes dependendo do, da, da cantidade de, de, dos que eles minus xeneran, non? Cada banda terá unha cantidade de determinada, pero o que si sí é certo é que para construir un, un, un equipo de gaiteiros ten que ser como mínimo un cuarteto ou un quinteto, non? Claro, es decir, a formación habitual nas Rías Baixas, por lo claro. que, que, que no, no ámbito no que me movo eu é o cuarteto. Cuarteto claro. ou quinteto. Claro. Serían dúas du, gaitas, tambor e bombo, e se si é quinteto levaría tamén a pandeireta. Despois ah. hai hai formacións tradicionais importantes con tres gaitas, como as mm. irmás Galceiras de Melide, Ajá, a, a, mm. algún outro grupo que que, que tiñan tres gaitas e despois está o gaiteiro solista de toda a vida, o antigo gaitero que era gaita, gaita tambora, gaita tambor e bombo. Sí, sí, sí, da, da ancares, arriba, nos ancares nos moito precisamente eso. A, o gaiteiro solista. Eh, na zona facendo todas e aquí arredores, non? Benzerreal, real e todo. Todo, sí, todo sí. aquello eh, por allí é eh, raro que bebexa se oito gaiteiros ou tres ou 4 cance... sempre hai un na cancelada ah, <ríe> na festa da cancelada <ríe> sí. canceladalle sí. bueno, eh, eh, con respecto a bandas pues claro, si, si mencionamos Trat eh, trato ou mencionamos a banda de gaitas de, uh -huh. de, de onde se fai o grande festival celta de, de ortegueira orgueira ¿no? uh -huh. pues claro, cada un dele, cada unha delas non é sé, o número Oscila, dependendo da cantidad de, que, de sí, alumnos son, que, que, que son aparecen. Son bandas numerosas. Claro, sí. Sí, sí. Bueno, eh, continuando o co teu Oli, eh, na tua especialización, que é precisamente as gaitas, esas gaitas, as gaitas teñen diversa definición por, por o efeito de que unhas son en do, outras en re, é cada unha delas ten unha especialidade, e o gaitero tamén se, eh, se, se especializa nun, nun tipo de... de de instrumentalización ¿no? bueno, eh, tradicionalmente temos tres tipos de, digamos, de, de tonalidades tradicionais ¿no? esas son as, as, as de toda a vida, que serían si bemol, do ou re a gai, o que chamamos a gaita tumbal a gaita redonda e a gaita grileira Uh -huh. eh, o, que, o que pasa que, sabes, dos anos 70 Hacia aquí eh, eh, foro, eh, o, Os gaiteros, os constructores de gaitas Fumonos especializando E sacando todas as tonalidades uh -huh. Ahora mismo, no, no meu bravero Facemos 14 tonos sí, Desde des un fa un fa agudo Hasta un fa grave Pero pero hai xente como, por exemplo Falabas antes de e si Seibane ainda fa o puntero en do E o puntero en re grave Mm. Aí aí que fan que se especializan en gaitas graves, hai outros que, que fan todo lo todo avano, uh -huh. o normal, o normal é que a xente pero, se si vai ao conservatorio ou a, a, a xente nova que, que estudia ahora, e que as facan en do o máis habitual. Sí, sí. Bueno, eh, ademais seguides investigando e eh, traballando sobre o no instrumento, porque eu sei de, de, non sei, de cando eu tocaba o, o principio, aquí precisamente en Fontrovada, en, en, en Barcelona, pois resulta que mm, o Payón era un Payón de, de, de bolígrafo, sabe? E eh, eh, uh -huh. eh, eh, bueno, eso xa está desterrado por completo. Bueno, vamos a ver, eh o folium de fotofolio foi un invento muy grande, eh foi una, digamos, un una modernización que que funcionó, eh, eh funcionaba muy bien. ¿Qué pasa? Usabas un, un tubo plástico de un, de un bolígrafo. Ahora mismo con las impresoras 3D eh mecanización de de, de produtos plásticos que podemos mecanizar muito máis compactos que, que ese ese, f, ese flaco, ese bolígrafo que ta, que era tan delgado, pois eh fanse paillos sintéticos que dan unha efectividade e un son moi parecido ao son que fai a cana, a vida, que o que se pretende, pero ademais que dan a estabilidade novos materiais, Aí. as lengüetas con fibra de carbono que, que aguantan moi ben os cambios de temperatura e de humedade e estas cousas. Exactamente, era o que, me, o que me refería, que quero decir que a investigación dá para que vosotros, pois, pues, traballedes con muitísima máis calidade e, e, e ao mesmo tempo para afinar a gaita lógicamente ese pallón ao esa definición tan perfecta <risas> pois pues, lógicamente eh, axuda a que o músico tamén eh, teña máis eh, se, se sinta máis cómodo, non? Efecto. Efectivamente. Vamos a ver, o, o bo que, ten, que, que temos actualmente na construcción de instrumentos é que estamos moi en contacto. O artesán, o, o luquier, sí. está en contacto co músico. Mm. Se si o músico demanda unha millora o o o artesán vai, vai buscar esa mellora. Entonces en esa en simbiosis e como hai tantos sobradoiros, pois pues salen cousas cousas novos, teicese materiais novos, eh, eh ponteiros que que, que que son totalmente cromáticos, que dando as rotavas mm, en, en todos os tonos como falamos antes, pois pues, bueno, mm -hmm. o, o que demanda o músico o, o virtuoso vai demandando cousas e nos pues estamos na, un pouco na na, na obriga a seguir esos pasos y y, y dar el servicio. Dos octavas, cara, eso era dificilísimo, yo eh, cuando nos eh, a 80 hacíamos iba, iba a, a tocar la gaita, de verdad que era difícil, dificilísimo. De, de, no, a, y, es, es, sigue siendo sigue siendo difícil eh, esto, pero pero no, no los conservatorios nos exigen ese tipo de punteiros, son un punteiros preparados, un, también tienen que elevar unas pallezas eh, modificadas y muy sí. muy asustadas para que den ese, esas o esas sea, octavas dúas... cromáticas, pero si sí que, sí que se consigue. Cari pois pues, no... pues, eu, eu solamente aprening a, a, a sola <risa> <risa> Bueno eu, a verdade é que o instrumento hai que practicar o máis se practica é, xa, máis lle que... buscas de solu solución claro, eso, eso no? como eu entendo que é como non só a gaita como todos os instrumentos ou todas as cousas da vida que sí, claro. máis profundizamos nela e, e practicamos máis sabemos e máis e máis nos damos conta de que temos aínda moito por aprender sempre sí, sí, O chas carras chas <risas> Oli, que xa agradecemos moitísimo ese traballo escoita tamén quería facer hincapé nun, nunha cousa que vosotros como asociación de gaiteros eh, pois pues tedes que participar bueno, participades e... Eh, Na Nasa celebración tan importante que se, que a Casa de Rosalía ten previsto para o día 23 deste de mes non? Xa levamos 13 anos colaborando coa, coa Casa de Rosalía que decimos que é a nosa casa, a Casa da Asociación de Gaiteros ven sendo a mesma casa que a Casa de Rosalía porque sentimos totalmente irmanados somos dúas asociacións que estamos totalmente parellas e pensamos que temos o mesmo sentimento de país que, que as dúas asociacións e desde fai 13 anos, o día 23 Bueno, minto, antes facíamos 24 Porque hasta Fáin Parganos Todo mundo pensaba que Rosalía naceu o 24 O vinte... sí, sí. 24 foi o día que se bautizou no. Ela es... naceu o 23 sí. eh, Entón eh, ahora, ahora facemos o 23 Facemos a Alborada de Rosalía E o día de Rosalía E convocamos a todos os gaiteiros de Galicia uh -huh. e do resto do Estado do e, de, e, de, e de todo o continente e de todo o mundo porque sí, agora, sí, gracias sí. redes sociais, es, estamos globalizados entonces convocamos ese día e, e convidamos a xente a tocar a, Alboría de, a alborada de Rosalía de Castro que sabemos que é un pouco complicada pero, en todo caso, outro, outra alborada ou outra peza na honra de Rosalía uh -huh. a que ese día E, bueno, si, si ligades nas, nas nosas calnes de, de internet No, no Facebook Pois pues aí podedes eh, eh, poñer, grabar un vídeo E difundir ese, esa alborada Rosalía ese día 23 E ese día 23 que, ademais, os de, da Casa Rosalía Queren que se faga o caldo de gloria que tamén... Efecti Efectivamente, ese é outra das actividades que, que faga a Casa Rosalía E da participamos tamén nos uh -huh. de facer o caldo de gloria Ese, Entonces, ese bonito ese poema de, de Rosalía que unha preciosite. Si sí, si, sí. o ano pasado fizo a través de a través da Televisión de Galicia, enlazando con outra televisión de Sudamérica, que me parece que era en Uruguai, pois uh -huh. sizizo ese día de festa de Rosalía de Castro, y era unha alborada, nas cuales uh -huh. eu mutei maguas, escutando eso <risas> claro. eu tamén fun emigrante. Eh, eh. É moi, é emocional, é moi emocionante, sí. porque eu xa entendo que se si estamos fora, pois ainda sentimos máis vale. as cousas da terra, ¿no? Sí. Pero eu emociono ese día cando entonamos a, a Alborada de Rosalía, porque a min a min tocame tocar la no eh, no os tal dos reis católicos que era o antiguo hospicio do no? que se bautizou Rosalía, ali frente uh -huh. a pila bautismal na que bautizaron a Rosalía de Castro, eh, ali entonamos a a Al, alvorada. a alborada con letra, coa letra de Rosalía cantámola e tocámola e sí, pois sí, pois esos sí, pelos de punta. veces sí entre sí, minxas, canelas, mentas ou tocas Tinte, tinte, moi ben, moi ben verdad sí. bueno, A verdade que si Bueno, en padrón é unha festada Todos os restaurantes eh, eh, ofrecen o caldo de rosalía Ademais, o, o amigo rial É ah, bueno. eh, eh, un, eh, un dos restaurantes que A parte do pulpo, que tamén se pode degustar ali a, a, bueno, O caldo eh, ofréceno como se si fora sí, un, sí. un vaso de auga. Sí, igual sí, sí. Bueno, É, é unha tradición que tamén podedes fomentar aí nos eh, eh, en Cataluña, onde estades vos nos, entre os, os bares que estén relacionados coa cultura galega, sí. si galega unha cousa que se pode facer, poñer de tapa ese día ou unha cunquiña de caldo galego e acordarnos de Rosalía acordarnos da, da, nosa, da nosa nae Rosalía ¿no? Claro que sí <risas> é, un, é, unha, é unha festaza e eh. temos que convertila en algo semellante ao que fan aquí en Cataluña o día 23 3 de abril, 23 de abril, Co St Jordi. Co St Jordi. Que... Pues mira, acá hay también un 23 de Rosalía. Es cierto. Sí, claro, sí, claro, sí. claro. O calla, o calla que se cumpla ese sí. desexo de los gallegos, la verdad que sí que hay sí, sí, sí. de... Oli, eh ¿cuando eh. tendés esa exposición en, en Coimbra? Mira, en Coimbra estamos so 20 o fin, fin de semana este, 24 y 25. Ajá. Uh -huh. Muy 25. Pois pues... ah, pues seguro que marcharemos o 23 pola noite para alá uh -huh. para estar a primeira hora montado xa pola mañá. Muy bien. Pois pues que saiba que vas a ter moita sorte, Posto que non somos talismán talismancuas personas que, en que entrevistamos, por lo tanto, eh ah. xa sabes que nos des... Deixe, desexamos che que teñas moito sorte tamén eh, Pero tamén te moitos éxitos A verdad que pois, continuaremos moitísimo. Contacto contigo Porque porque é interesante Manter a comunicación E saber das cousas que a asociación Tamén fazedes Porque tamén Nada. organizades cousas interesantes non Si, sí, eu eu atrevo me agora, bueno, si se, se, se nos seguides por las redes que o, o canal lo no cousamos para, para difundir o, o, a nosas actividades, pois aí vai vale saber periódicamente todas as jornadas sobre instrumentos que facemos, desde sobre baile, gaita, sobre zanfona, é todo relacionado con música tradicional, o tocamos en distintas en distintas xornadas, pero recoméndovos unha fita Sin sí. demais, eh, convido vos ahora mismo a que a que, a que vos acheguedes, en o primeiro fin de semana de agosto en Guitiriz Pardiñas, ah, facemos ah, ah. dentro do festival de Pardiñas facemos a mostra de instrumentos de música tradicional, donde nos juntamos trinta e tantos artesáns mostrando o noso producto, uh -huh. eh, facendo unha xornada festiva de romería, como as romerías de antes, eh, familiar para todas as edades durante o día, e cunha unha programación paralela ao Festival de Pardiñas, e, e, e vos convidamos, é eh, unha, unha data que sempre é fija, sempre o primeiro fin de semana de, de agosto, e uh -huh. estaves convidados. E si se vades por ali, pues, eh, nos podemos conocer personalmente incluso, Y tomaremos lo pulpo y ver de los instrumentos sí sí aparte de ver los instrumentos la verdad que no solamente el organizado curso de sino también el acabo de ver ahí en las redes o en truido de detrás de, de escola aunque ¿no? que, que, ¿no? que también sí, sí. participa a asociación la verdad que sí. te, tendremositísimos actos para poder mantener esa tradición galega en todos en todos los sentidos no Pretendemos que siga viva Unha cousa que nos chegou Con, con, con moita vida e con moita forza Pois pues pretendemos deixar Que os que veñan detrás Pois pues polo menos co, Coa vida con que nos chegou E se si podemos un poquillo vais Pois pues, vamos, intentalo Exactamente, sementar Para que después eh, Efectivamente, esa é a palabra, sí, señor <risas> Sementar Por pues, muitísimas gracias, Soli. No te incomodamos máis que sabemos que a ti tes bastante faena, de verdade. Un unha un, un, un, un, un aperta moi grande e hasta outro momento, pois muitísimas gracias por a túa participación de hoxe. Como xa o, grazas, grazas a vos. Como xa temos o contacto, pois se queremos, se iremos molestándol. Claro, pois cando que idades, Aqui o meu obradoiro e a vos casa. Volvemos a escoitar a, a, a alborada de Rosalía, veña.